Цілий рік. У Великорусії, наскільки нам відомо, вони зовсім не трапляються, але зате у південних слав'ян, у болгарів, сербів та румунів, вони стали звичайним взуттям під назвою обушти, опанки тощо. Як примітивність форми постолів, так і їх виріб, так само і уживання їх у всіх південних слав'ян – в тому числі й східних А брак для них назви в нашій старовинній літературі Примушує нас спинитись на виразі «череви» Що спершу міг означати «взуття на кшталт постолів» Вироблене з м'якої шкури на череві у тварини І тільки вже потім вираз цей стали застосовувати До пізнішого взуття «черевиків» Черевики, дарма, що вони мають цю старовинну назву, безперечно пізнішого походження, ніж постоли. Бо ж постоли зовсім не мають пришиваної підошви, а каблуків і поготів. Не кажучи вже про черевики на корках, тобто на дерев'яних обтягнутих шкурою каблуках, та з крайковою шнурівкою, що цілком наближує наші черевики до європейських. Чубинський, правда, в кроєві сучасних черевиків, а саме в їхніх гострих кінчиках, трохи загнутих догори, вбачає східній характер. Можливо, що це почасти справедливо, але безперечно й те, що цього взуття ніколи не виробляють вдома самі, а замовляють або купують готове у шивців на ярмарках. Нарешті – чоботи, що їх спосіб шиття детально описав Познанський. Дарма, що вони мають чужоземну назву, на Україні носяться з доісторичних часів. І коли вони підлягали змінам, то це було під впливами то східними, то західними. Особливо це можна сказати про чоботи жіночі, що переховали свій старовинний характер і в невеликій довжині халяв, що доходять тільки до половини литки, і в трохи загнутих догори загострених передках. Жіночі чоботи й досі ще шиють іноді сап'яну – червоного, жовтого, річе, зеленого. Сеп'янці у Старообільському повіті на Харківщині та на Галицькому підгір'ї, наприклад, у Кутах та в інших місцевостях, роблять із жовтої шкури, з головками або задниками з чорної. Дуже тяжко сказати, чи цей звичай носити кольорові чоботи прийшов на Україну з Візантії чи безпосередньо від східних народів. Дуже можливо, що... Одночасно сталося і те, і друге. Звичайні чорні жіночі чоботи відзначаються від чоловічих, крім розмірів та деякої делікатності виробу, ще й тим, що задня їх частина буває часто прострочена кількома прямими або кривими в формі спіральних завитків тощо лініями. А Вище вже згадано, що носячи личаки чи постоли, на ноги вдягають онучі або обгортки. Онучі носять також і при чоботах, а зимою в чоботи вкладають ще солом'яні устілки, зроблені просто з віхтя соломи, надаючи їм примітивний вигляд підошви. При черевиках жінки носили і досі носять, особливо зимою, панчохи. На одному з чудових офортів живопісної України Жемчужнікова можна бачити панчохи з вишитими на них коло кісточок зірками. Це заціліли до 40-х років 19-го століття рештки козацької доби, що була добою найбільшого розквіту українського жіночого костюма. А з тих часів у цьому костюмі утворилось та утворюється чимало ріжних змін та варіацій. Звичайно, в подробицях. Що з них ми вкажемо тільки на один дуже цікавий факт.